פרק ט' ראיתי את אדוני ניצב על המזבח ויאמר הח הכפתור וירעשו הסיפים ובצעם בראש כולם ואחריתם בחרב אהרוג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט אם יחתרו וישאול משם יבי תיקחם, ואם יעלו השמיים, משם אורידם. ואם יחבאו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים. ואם יישא תרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש ונשכם. ואם ילכו בשבי לפני אויביהם, משם אצווה את החרב והרגעתם, ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה. ואדוני אלוהים הצבאות, הנוגע בארץ בת תמוג, ואבלו כל יושב ובה, ועלת חיי אור כולה, ושקעה כאור מצרים.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 ופלישתיים מכפתור וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה, והשמטי אותה מעל פלי האדמה. אפס, כי לא השמד אשמיד את בית יעקב, נאום אדוני. כי הנה אנוכי מצווה, והניע בכל הגויים.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 והטיפו ההרים עשיס, וכל הגבעוד תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם. ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך.